Najlekše. Hvala za uh, povabilo, hvala tudi vsem, uh, ki ste prišli. Zdaj, uh, moje predavanje, kot sem že, že napovedal tej uh, najavi, ki je bila tudi objavljena, mislim, da imate tudi na teh letakih, uh, to predavanje ne bo nebo, sredno politično angažirano. Um, Predvsem zato, ker me trenutno bolj kot recimo aktualne politične teme zanimajo nekatere stvari povezane z razmere med kapitalom in tehnologijo, in človeštvom, recimo, če tako rečem, naj, najširše, oziroma kako. Kako tehnološki razvoj, recimo, ki ni bil v Marksevnem času predvidan ali pa sploh ni bil še predvidljiv recimo, v času teh klasičnih, kritičnih teorij kapitalizma, kako spreminja samo delovanje kapitalizma na neki najsplošenjši ravni, recimo na ravni nekih osnovnih, ekonomskih, družbenih, delama tudi kulturnih in uh, političnih procesov, tako da močno odvoljujem, da mi bo v tem terminu uspelo pride do kakršnih kol bolj konkretnih uh, političnih tem, ampak upam, da vam bo to predavanje vsem koristilo kot nek splošno ozadje neka splošna podpora za razmišljanje, mogoče tudi bilo konkretnih, aktualnih, a, političnih temah. Tako da danes ne bom govoril recimo tudi ne a, o prekarnosti v smislu ne delovnih razmerij ali pa teh tako atipičnih a, oblik dela, kot se recimo delo za avtorske honorarje, za študentske napotnice in a, podobno, ampak bom govoril, To je životo v predavanje samo v neki, neki drugi obliki uh, odvečnosti odvečnosti, delovne sile, ali pa saj specifično uh, človeške delovne sile. Zdaj, kad veste recimo, če se spremljali kakšne razprave, pa ni težko naleteti na nje, o prekarnosti se pogosto govori govorim, O si tudi kot, ali pa po eni strani kot, uh, učinkov neoliberalnih politik, se pravi rezultato določenega političnega delovanja uh, uh, recimo javnih institucij, državnih institucij, recimo vrčevalnih ukrepov in uh, podobno, spremem delovne zakonodaje, spremem socialne zakonodaje. Po drugi strani se, pogosto gospodu se si govori kot o, o, o učinku tehnološke odvečnosti, v smislu, Ko, ko je vedno, ko je v samem kapitalističem produkcijskem procesu, se bo varno vedno več tehnologije, robotov, ko je ta vedno bolj avtomatiziran, to izpodrjiva samo uh, potrebo, recimo, po človeškem delu ali po človeški delovne sili in potem se, recimo, brezposelnost, prekarnost, prekarna prekarno, družbena razmerja deloma pripisuje tudi, tudi temu. Uh, moj, jaz se sam ne bom ukvarjal uh, s tem bo obstaja ogromno uh, literature. Moj, moj bo bolj In hrati nekoliko drugačen Ne bom se, se spraševal potem, kot klasične, kot grejo recimo klasične marksistične kritike, prekarosti o samem razmerju med a, tehnologijo, pa recimo čisto v Marksovih terminih mrtvo delo in drugi strani živo delo, pa uporaba delovne sile, delovna delo aktivnost in s tem razmerjem klasične mrtistične analize in kritike prekarnosti so ukvarjajo s tem razmerjem, spravljena več, ko je a, tehnologija recimo konstantnega kapitala spet v Marxovi terminologiji, to izpodrjiva živo delo pa v redilni kapital iz procesa in kot rezultate imamo lahko brez prekarnost in podobno in uh, tako naprej. Mene, mene bo zanimalo neko bolj temeljno vprašanje, ki se mi je zastavljalo, ko sem se začel ukvarjati z uh, vprašanjem ne samo vloge računalnikov v uh, recimo ali pa sodobnih visokih tehnologij v kapitalističnem produkcijskom procesu, ampak kaj mi je bil in to recimo uh, po nadaljevanje Marksove teorije, pa čisto futurološka ali pa fantastična spekulacija, kakšen bi bil učinek na kapitalistični in produkcijski proces umetne inteligence ali pa čisto avtonomnih robot, odkuda moje vprašanje bo, a, ali, je ta, ali je delovna sila, ki je potrebna za Kapitalistični produkcijski proces, zakaj kapitalistični in produkcijski proces nujno potrebuje neko verzijo, neko obliko delovne sile, v tem več v nadaljevanju. Ampak moje vprašanje bo, ali je ta delovna sila sploh nujna človeška. Sebra, ne, ne bom se sprašoval o tej relativni odvečnosti, v smislu, kar večina, saj men osnovnih ali pa narcisističnih kanalistkih sem bral, se, se ostavi pri tem, da da neka količina, če tudi minimalna človeška dela je še vedno a, potrebna, da bi lahko kapitalistična produkcija sploh delovala, da bi lahko a, funkcionirala, ali pa najposrednjo vežejo a, a, recimo, če dam iz glave primer, recimo a, nedavni publicistični, recimo Antokova kolumna v mladini o prekarnosti, recimo neka polemika v zvezi z, mislim, da univerzalnim temeljnim dohodkom, a, ki, ki se potem izteče, čeprav gre za časopisno kolumno razpravo o Marksevi teoriji vrednosti, in recimo tam zelo klasično marksistično. mislim, da tudi večina levičarskih marksističnih komentatorjev, tako lokalnih, kot recimo tudi internacionalnih, veže vrednost ali pa produkcijo vrednosti in preseženje vrednosti v kapitalizmu in tudi v Marksevi teoriji na, na človeško delo. Se pravi, ne bi recimo v tej klasični, marksicični ali pa levičarski interpretaciji, bi potrebna čeprav majhna količina, ampak še vedno neka količina inputa človeške uh, delovne sile ali pa človeškega uh, živega, živega dela, če tudi se ta recimo s napredkom tehnologije, roboto, automatizacije, uh, automatizacije uh, manjša in temu, temu lahko rečemo relativna odvečnost ali pa odvečnost v perspektivi klasičnih, marxističnih ali pa levičarskih kritik kapitalistične tehnologije ali pa kapitalistične uporabe tehnologije, se pravi, živega dela je vedno manj, zato je vedno več tehnološke odvečnosti, brezposobnosti, vedno več tudi prekarnosti, recimo, kot nek posrednji učinek, ampak nek minimum Človeškega dela je še vedno potreben, da bi sploh bila mogoča presežna vrednost in s tem profit in s tem kapitalistična produkcija taka Z mojo vprašanje bo, recimo, če berete razprave v teoriji vrednosti sploh v recimo, prvem delu ali približno prvi četrtini prve knjige Marsovega kapitala, se prata slavna in zelo glasno težka prva tri poglavja prve knjige, kapitala. Marksen zelo redko govori o človeškem, človeškem delu, se pravi sem šel nazaj brati to skozi prizmo recimo kratnega branja o algoritmih umetnih inteligenci in podobno in pa novadi govori o delovni sili uporablja to kot nek precej splošen ali pa abstrakten koncept. Se pravi nikjer ni, kako bi rekel tako, recimo ortodoksno, nikjer v Markse ne piše, da je delovna sila potrebna za kapitalizem nujno človeška, delovna sila mislim, da je to nek, ko bi rekel, antropocentrični predsodek večine kresnejših bravcov ali pa večine kresnejših interpretov. Tako da, tako da to bo začetno ali besledično vprašanje mojega predavanja, spravljajo delovna sila kapitalizmu nujno Uh, nujno uh, človeško in če že anticipiram odgovor, mislim, da vsaj hipotetično ali pa teoretsko, mislim, da v tem trenutku da, ampak ne, ne nujno, če samo logiko kapitalističnega produkcijskega, uh, produkcijskega načina, se pravi, seveda trenutno, konkretno, če vkratujo govor, ki sem ga pogosto slišal na filozofski fakulteti v Ljubljani, recimo v teh uh, razpravah, če da tredim, da, da bi danes vsi delavci nehal delati, da bi kapitalizem še nekaj čudežno obstajajo. tako da zelo lahko že anticiperam ta odgovor in rečemo naprej, da, da ne mislim tega in da danes, recimo v tem trenutku uh, konkretno uh, je človeška delovna sila nujna, da kapitalistična produkcija sploh lahko deluje, ampak mislim, da je hipotetično ali pa recimo, če razmišljamo znotraj ali pa poskušamo razmišljati to prihodnosti, uh, glede na dosedanje razvoja pa na logiko delovanja kapitalistične produkcije, da, vsaj hipotetično ali pa potencijalno obstajajo delovne sile, ki niso nujno človeške, ali ki so umetne, ki so uh, tehnološke, ki lahko uh, nadomestijo človeško delovno silo. Tako da mene bo zanimal problem spet tudi Čisto ali hipotetični uh, um, A, a, perspektivi absolutne odvečnosti a, človeške delovne sile, kar tudi potem spremeni, a, a, spremeni ce, ceo politični problem ali pa politično perspektivo, ker če je politični problem prekarnosti, je krhanje delovnih razmerij, potem je politična strategija njihovo ponovno odtrevanje, se pravi, kad recimo, kad, a, nek, nek preobrat procesov, ki potekajo, se pravi, delovna razmerja so vedno manj naredna, lahko jih naredimo s političnimi ukrepi, recimo, če se dobro organiziramo, spet bolj trdna, če se plače nižajo lahko s pritiskom recimo tako na delodejavce, kot na politične institucije, mogoče dosežemo zvišanje plač ali pa se zakon o višji delovni plači. Se ta recimo za moja znanstveno fantastična perspektiva bo, Kaj, če je človeštvo absolutno, uh, alba človeško delo, človeška delo nasilo vsaj hipotetično lahko uh, za kapitalistični način produkcije, absolutno odvečno, ker bi to pomenilo dve, uh, dve uh, paralelne civilizacije, ki, ki živita skupaj, mogoče na, na istem uh, planetu, ampak, saj, uh, alba, uh, ampak je saj ena do druge, recimo civilizacija kapitala z umetno inteligenco na avtonomnimi roboti indiferentna ali ravnodušna do Do človeške nima niti približno odgovora na to vprašanje. To, to je mogoče bolj odgovor, bi bolj pasal v ne znanstveno fantastično knjigo, kaj dejansko v tako razpravo, ampak samo, recimo, da že na začetku nakažem, kakšen premik politične a, perspektive, bi recimo, a, če, če imam prav v teh svojih napovedovanjih prihodnosti, ampak je da je stvari težko napovedovati če posebej prihodnost, ampak recimo, če vsaj približno prav, poskušam se nakazati, kakšen premik politične a, perspektive bi implicirala, recimo, prihodnja prihodnja mojih tez, tako da začel dejansko z predavanje. Zdaj na te točki pa navad moji študenti v Ljubljani že zavijo z ker so navajani, da traja uvod pol, pol predavanja ali pa, ali pa še dle. In potem imam vedno zmanjka časa za, za samo predavanje. Tokrat je bil sem dobrih deset minut, da še ni toliko hodom. Se pravi, bom samo osebiljno predavanja, a, samo oziroma bom razelil na a, štiri dele. Se pravi, najprej bom samo, ker, ker ne vem kako koliko se meni vidi dejansko predavan, katarkol žalenja v Marksevi teoriji, tako, tako da ne bom tega vnaprej predvideval ali pa predpostavlja, tako da čist na začetku zelo na hitro, kaj sploh je delo nasilja, če se, če se bo to ponavljalo, če to če poznate, samo vam ali me lahko prekine, da bi ta del tudi a, preskočen, se pravi, kaj sploh je delo nasilja, kaj pomeni ali pa kako je opetal kapitalistično produkcija ali pa kapitalistični proces produkcije in kako je ta opeto povezana z vrednostjo in presežno vrednostjo. Zdaj, za presežno vrednost bom uporabljal M po mer, iz nemškega originala, ker če uporabljam P, potem se meša to s profitom, ker ni presežno vrednost in profit čisto, tako da mogoče še tukaj dodati, da ko napišem M, To pomeni presežno vrednost. To čisto v prvem delu a, predavanja se pravi, kaj sploh je delovna sila, zakaj je tako pomembna za a, kapitalistično produkcijo in kako delovanje delovna sila znotraj kapitalistične produkcije, kako je povezana s produkcijo vrednosti in presežne vrednosti in profitov in zakaj je to ključno za samo a, kapitalistično produkcijo. Potem bom v drugem delu govoril o procesu, ki ga, ga Marx imenuje a, realna subsumpcija ali ba realna subsumpcija dela pod a, kapital oziroma v prevodu realna a, podreditev, da se beseda namesto tukaj, realna podreditev a, dela kapitalu. Zdaj Marks je a, a, v zvezi s tem večinoma govoril o uvedbi industrijske mašinerije oziroma prve industrijske tehnologije v kontekstu britanske industrijske revolucije, spravo uvedbe z današnje perspektive primitivnih strojev, kot so recimo parni, parni stroji za tekstilno uh, industrijo in ukvarjajo se samo v tem aspektu ali v tem vidiku z realno dela tudi kapital, zavar v smislu dominacije stroja nad delavcem, kaj točno uvedba um, industrijske mašinerije je pomeni za sam delavni proces, kašne spremembe, zgodovinske prelome, pomeni, jaz bom tukaj, ne, sem na hitro bom poselil v tem druga delu, potem Osnovna Marxova teorija, realna subsuncija dela pod kapital, kot osnovnega, ko bi rekel, razvojnega ali pa zgodovinskega dejavnika delovanja kapitalizma. In potem, da smo še dodal poleg te, recimo, strojne subsuncije ali pa čisto tehnološke naravni samega procesa produkcije, subsuncija dela pod kapital, nadalje še zelo na hitro ker to ni tema današnjega predavanja, še realna subvencije denarja, ker mislim, da je ta proces širši, kot je Marx anticipiral pred 150 leti. Mislim, da se dogaja na vseh ravneh kapitalistične kapitalistične ekonomije ne samo, naravni produkcije na ravni proizvodnje ali pa industrije, ampak tudi na ravni trgovine, financ, trgovine in finance, to še nekaj na hitro realni subvencije denarja in tudi na ravni realne subsumcije same delovne, delovne sile, kar bo prehod v ključno temo, ključno temo ali pa srednjo temo današnjega predavanja. Se pravi, da, da ne, gre zato, ne gre samo za to, kad je anticipiral marx, da se delavec podrdi stroju v kapitalističnem procesu produkcije, ampak se samo, tudi samo, kako bi rekel, ta delovni input ali pa delovna sila začenja transformirati v svoji človeški obliki, kot recimo v kajšnih hibridnih ali pa čisto tehnoloških, tehnoloških oblika. Potem v tretjem delu v tredi, četretini predavanja bom govoril o v naredu nek antropološki ovinek ali pa digresijo, bom, da bo se takrat čemeljka energija in potrplenja, a, ker bo, bo naredil kratek antropološki ovinek kar pa uh, digresijo, zato, da bi pripravo teren za četrti del, se pravi, govara bo na splošno. To se bo slišalo zelo čudno, ampak boste videli potem v četrten delu, kaj je to pomembno. Govara bom zelo na splošno, pala antropološko o sami evoluciji uh, človeka, se pravi, kaj sploh razločuje človeka od drugih uh, živalskih vrst, uh, Kakšno ima pri posebnosti človeka, kašno vlogo ima roka oziroma spresitev, spresitev roke, ki ni več namenjena koji, kako je sama ta vzravnana, človeška ozravnana hoja, sprositev roke, povezana s prav razvojem ali s prav zgodovino tehnologijo od prvih začetkov uporabe uh, orodja uporabe, uh, samo zato, pogledam, da ta del ne bo zelo dolg, ali pa kot res samo osnove, ki so potrebne za to, da razumemo, zakaj je sploh človeška delovna sila primerna, ali za kapitalistično produkcijo, ali kaj je bila recimo v nekem precej dolgom obdobju nekaj stoletij, idealna za kapitalistično, kapitalistično produkcijo se pravi, kaj, katere so osnovne značilnosti človeške delovne sile, zaradi katere je sploh primjena za produkcijo vrednosti in a, a, presežne vrednosti in potem bomo v zadnjem, a, v zadnjem delu a, predavanja bom, bom primerjal po teh kriterijih človeško delovno silo z umetno, a, umetno a, inteligenco in beskusijo pokazati, da je, da je umetna inteligenca bolj a, primernejša, saj, saj hipotetično a, a, primernejša za uporabo v kapitalističnem produkcijskem procesu kot človeške delovne sile, zaradi nekaterih značilnih čist biološko ali pa paleoantropološko določenih omejitev samih človeških biti kot biti ali kot uh, bioloških organizmov tudi zato ta uh, antropološki ali paleoantropološki uh, ovinek. Se pravi, s tem bom, s tem bom uh, zaključil uh, predavanje. Uh, zdaj, zdaj ga bom pa kar začel, da, da ne bo vse skupaj trajalo, trajalo predolgo. Se pravi, delo nasila vrednost, ta prvi del, delovna nasila uh, vrednost presežna vrednost, se pravi, zakaj je sploh, um, poskus govora na vprašanje, zakaj je sploh uporabe delovne sile, kakršnokoli še tako pomembna za kapitalistično uh, produkcijo, pa če začnemo res od začetka, pa, pa zelo osnovno, kot vredno veste Marksova osnovna formula kapitala je denar blago, denar črtica oziroma uh, denar, denar apostrof, se pravi, imamo začetno investicijo, začetno investicijo denarja, potem nakup uh, določenih blag in potem povečano vsota uh, denarja, se pravi začetna investicija plus profit oziroma uh, presežna, presežna uh, vrednost in ta, uh, kako bi rekel, to To osnovno gibanje, recimo to osnovno družbeno in časovno gibanje mora biti izpolnjeno, da sploh lahko govorimo o kapitalistični redukciji, ker dveste, za, za to vam ni treba v sebi študirati, malo recimo če imate kakšnega sorodnika, podjetnika ali kogakoli, ki dela bilo v kapitalističnem podjetju in se samo malo spoznana na vodenje, računovoso, upravljanje, kapitalistični podjetji, potem veste, da, da ta prvič morajo biti profitna, da, da delovati s profitom, da se sploh lahko obdržijo a, in drugič, da, da, da so te profiti nujni za nenehne izboljšave samega a, produkcijskega, produkcijskega a, procesa. Se pravi, imamo, imamo nujnost profita, ali pa če se že nekaj, nekaj a, sekund zadržimo pri nujnosti profita, zakaj je profit tako urgenten za kapitalistično produkcijo? Zahvaljujemo se, da moralnimi a, kritikami kapitalizma, da je to zaradi pohlepa ali pa kakšnih drugih psiholoških ali pa, a, moralnih defektov a, kapitalistov. Je profit tudi čisto drug, kot bi rekel, čisto družbeno objektivnost, se pravi, ne glede na psihološko notranje posameznih kapitalistov tako pomemben tako genter za a, kapitalistično produkcijo, ker posamezne produkcijske enote, ki upravljajo recimo ta krogotok od začetne denarne investicije do povečane usoda denarja, delujejo druga z drugo v razmerju razmerju a, konkurence. Se pravi, in še ena izmed teh profitnih enot, recimo Sony, ko dela a, računalnike, Če, če ima manj profitov od tošibe, ima s tem tudi manj razpoložljivega denarja po vsakam produkcijskem ciklu za tehnološke izboljšave, se pravi, lahko tošibe naredi manjši laptop ali pa z večjo ločljivostjo, ker je ta Večino so te denarje v večini v, v kapitalizmu, večino namenjena ravno naravno tehnološkim izboljšavam in izboljšavam tudi izdelka spratkov procesa produkcije kot izdelkov sami. In če recimo tošiba šibka naredi boljši letal, bolj zmogljiv, hitrejši, manjši, lepše dizajniran, ker ima više profite, potem bo Sony z manjšimi profiti preprosto zaostal, za vsi bodo kupovali to šibke, ker bodo cenejše, boljše in zmogljivejše, in ne bo razloga, za ne bi kupovali to miznih računalnikov in bo solni s tako da, če se soni želijo držati, uh, uh, more imeti, more dosegati profite, ki so vsaj primerljivi z sami uh, konkurenčnimi podjetij in večino reinvestirati nazaj v uh, sam uh, proces produkcije, se pravi, zato so uh, profiti tako, tako urgenti, se pravi, to, to ne izključuje kašnih, če subjektivnih, ali pa psiholoških uh, motivacij, ampak <coughs> psikološka ali individualna motivacija posameznih direktorjev ni ni odločilna če čebi to se da ni danes tako pomembno Ok, recimo, če bi uh, direktor Sonya vzel te profite in si z njimi kupil pet novih avtomobilov, recimo počitnice na eksotičnih vtokih in bi s tem s tem porabil, bi bilo to enako, kot če bi Sony imel manjše profite, seprav spet ne bi ostala dovolj razpoloživih sredstev za, za izboljšanje tako iz veliko kot uh, procesa produkcije spet bi jih došiva prehitela, tako da uh, kljub Življenjskemu slogu njih kapitalistov, vse dejansko, če gledamo kapitalistično ekonomije, kot celoto, v totalno, uh, uh, marginalen del, oziroma izjemno droben del, celote, profite namenja za osebno uh, potrošnjo, potrošnjo uh, kapitalistov in razmeroma ogromna, ali pa največji del, se investira direktno nazaj v uh, produkcijo, bodi si v razvoj, bodi si v dizajn, bodi si v promocijo, marketing in podobno, za doseganje. Konkurenčne prednosti pred drugimi a, podjetji. Se prav, zdaj, si, zdaj si predstavljamo, da je prvi korak, a, zakaj je, zakaj je a, profit a, tako, tako pomemben, tako urgenten za kapitalistično produkcijo. Zdaj nas pa zanima, še kaj se zgodi na tej točki, da moramo odgovoriti na nadaljnje vprašanje kaj se zgodi na tej točki, kako je sploh možno, ker to na prvi pogled zgleda, recimo, če ne bi vedel o kapitalizmu, to zgleda kot čisti alkimističen proces, kot neka vrsta družbene ali ekonomske magije. Se imamo eno vsoto denarje potem imamo kar nekrat večjo vsoto denarje. Se pravi, kako sta profita ali pa presežna vrednost, sploh goči, kaj ima s tem a, delovna sila. Zdaj, Marks ima za odgovor na to vprašanje zelo dolgo in zapleteno izpeljavo, ali pa argumentacijo. A, v spet v tej zloglasni prvi tretjini prve knjige Kapitala se ne bom celo ponavljal, ampak bom samo, kako bi rekel, ne dobevajal množico Marksovih koncertov in poskušal na način z nekaj pol konkretnim primerom samo, samo prikazati, zakaj je delovna sila. V tem primeru, da se še pretvarjamo, da je delovna sila vedno človeška, zakaj je to korugentna za samo produkcijo presežne vrednosti in s tem uh, profita. Se pravi, če si predstavljamo, to, to, bo, uh, to ne bo ista argumentacija, ki je Marsov, ki se tisti spet bolj borabil eno uro, recimo, če bi hotejo čez vse te uh, korake. Ampak recimo, da je to neka uh, poslovna stavba, ki proizvaja karkoli, kar ampak gre za A, gre za a, kapitalistično podjetje, ki si želi a, pridobivati profite in ključni, ključni v tem procesu so različni a, finančni tokovi, oziroma, a, tudi če se sploh ne s tem, kaj se zgodi v procesu produkcije, da, da ne kompliciramo, seprav to podjetje za nas čudna škatna, kar je za nas ključno je, kako... Iz določene denarja pride, pride večja, večja vsota denarja. Se pravi, nas bojo samo finančni tokovi, ki grejo v podjetje in finančni tokovi, ki odhajajo iz, iz podjetja. Sploh se ne bomo ukvarjali s tem, kaj se v mestu v podjetju dogaja, pa kaj, kaj sploh proizvaja in kaj prodaja. Se pravi, imamo, imamo uh, začetno investicijo, ki priteče, recimo to lahko kredit, lahko so prihranki na debutnega podjetnika, to nas naj zanima. Se pravi, imamo začetno investicijo, določena vsota denarja, s katero se začne uh, um, podjetniška dejavnost oziroma poslovna dejavnost. In Ta začetna investicija je namenjena za plačilo tako zemljišča kot najmnine, če postavljamo stavbo, drugače najmnine, če delamo v obsedičjih prostorih za nakup recimo, uh, materijala, stroje oziroma delovnih orodij, delovne, delovne opreme, tudi mis in vsega drugega in po drugi strani za najem delovne sile, se pravi, za najem zaposlenih uslužbencev v tem podjetju, se pravi, to, to je finančni tok, ki priteče v podjetje in potem oteče na ta dva načina. Zdaj, zakaj, zakaj, sem te dva, zakaj sem ta dva toka ločil, se pravi, finančni tok iz podjetja, van iz podjetja ali minus na računovodski bilanci podjetja, v smer materiala in strojev, zato ker, ker so te postavke fiksne in tržno določene. Se pravi, podjetje ne more samo se pogajati o tem, ali lahko se minimalno, ampak večino materiale kupuje po tržnih cenah enako velja za stroje. Mogoče dobite veliko prodajno ceno, recimo, če kupite 500 računalniko na enega za veliko podjetja, ali v bistvu printerje, ampak to, to je nek minimalen razpon pogajeno ceni, Ki ga, bomo, ki ga bomo zanemarali, načenom <laughs> ali rečem, na tej najbolj splošni ravni, da material sorovine stroje, recimo tudi ta potrošni material, kot je papir za pisariško delo in tako naprej, sa, samo opremo, v in tako naprej, podjetje, ko boje po ki je tržno uh, ki je neodvisna od tega uh, podjetja, kar pomeni, da za vsak uh, Da so te stroške, če tako rečemo, te stroški so fiksni na vsak, kos, na vsak kos produkta. Recimo, če dam zelo enostaven primer, recimo, da to podjetje izdeluje origamije, recimo da ne kompliciramo z različnimi stroji in surovinami. Se so pravi, materijal, ki prihaja, je pisan papir delo je samo zgibanje tega papirja in končni produkti so, recimo, pinovini, ali gocine, arba kar koli že zgibamo, zgibamo iz uh, tega papirja. Se pravi, vsak list, uh, vsak list papirja je na ravni posameznega proizvoda je fiksen strošek, se pravi, recimo, če te liste, to je zelo poseben, zato je drag japonski papir, uh, zato, če vsak list papira Stane en 1 euro, potem cena produkta ne moramo spraviti Cena produkta ne moremo spraviti pod 1 euro, če ne želimo poslovati z izgupo. tako da recimo na tem mestu ne moremo iskat profita ali česarkola, pa ne moremo ga izvest. Zato Marx temu imenuje ta del začetna investicija ali pa ta del kapitala, ki investira v materiale, sovine, stroje, imenuje konstantni kapital in ga zapisuje s cen, se pravi, to je del kapitala, ki svojo vredno samo daje končnemu, a, a, končnemu a, produktu, se pravi, končni origami ne mora biti vreden manj, kot en evro, se pravi, lahko je samo en evro, ker smo zanim porabil a, papir, ki je, je samo vreden in ki smo ga kupili po ceni, po ceni a, enega evra in potem imamo še drugi dejavnik, kjer pa Se Ker pa se prvič lahko, lahko pogajamo in drugič prihaja do spremembe vrednosti, ne, ne prenašanja ali pa oddajanja lastne vrednosti na, na končni produkt. Ampak ključno je ta prvo je pogaj za drugo. To, da se lahko pogajamo o, o ceni delovne a, sile, To, to, to, je, to je ključno in drugo, kar je ključno a, za razumevanje povezave med delovno silo, ali pa za pomena delovne sile za produkcijo presežne vrednosti in s tem, a, s tem, s tem za a, profite, je to, da, da se delovna sila reproducira sama. Spravno po eni slani so možna pogajanja in se to dogaja vsakodnevno o ceni. Recimo, bomo tudi zanemarjali razliko med ceno in vrednostjo, ki za nas danes ni pomembna. Uh, to, to je en ključen uh, dejavnik, ki razlikuje uh, to, kar Marks imenuje varjabilni kapital, del kapitala, ki je investiran sila, delovne silo, razlikuje od tega, kar uh, imenuje uh, konstantni kapital. Se pravi, dve, dve ključni razlike v tem, dvema deloma kapitala. Prvič, o ceni delovne sile se lahko uh, pogajamo in delovna sila se uh, reproducira sama. Um, prvič gre za to, da cena delovne sile ni fiksna, se pravi, odvisno uh, lahko je več bolj ali manj prožna. Recimo, manj, uh, manj prožna je takrat, ko imamo recimo uh, javni sektor kolektivne pogodbe in uh, tako naprej pravi so, so podobne plače, recimo po celi panogi, pa v istem uh, rezerede po privatnih podjetih je ponomače bolj prožna uh, cena, cena uh, delovne sile, Uh, uh, Medtem ga obstaja tudi izjemno oprožena oblike, recimo te boste govorili, če še boste o vsezi s prekarostjo, fleksibilnostjo, individualnih plačilnih, individualnih pogajenih, pogodbah plačilu za učinkovitost in a, podobno. Se pravi, pogajanja o ceni delovne sile, ne samo, da so mogoče, ampak vsaj v privatnem sektorju, v kapitalistični ekonomiji, ne nekno a, poteka. Se pravi, za razliko od papirja, ki ga lahko kupimo ali pa ne, za en evro kot material, se lahko z za zaposlenim posebej pogajamo o višini, višini plačila, lahko ga znižujemo in podobno, kar je spet povezan s tem, da delovna sila, ker gre za inteligentna življobitja oziroma nosilci delovne sile so inteligentna življobitja, so prožne tudi kar se tiče uh, njihove reprodukcije in sama skrbijo kot inteligentna, svobodna uh, življobitja, tudi sama skrbijo za lastno reprodukcijo. Zapravo, papir je neko mrtvo, nečutečo, ne neinteligentno star, preprosto izdela podjetje, ki dela, uh, ki dela uh, papir in stroške njegove izdelave, čeprav če se v njegovi, njegovi ceni. Medtem je tudi sama reprodukcija, se pravi, če rečemo izdelave človeške delovne sile, Se pravi, sam, sam proces reprodukcije tega, da se izobražujemo, da se učimo tujih jezikov, recimo to, kar so v mainstream, ekonomski teoriji, imenuje človeški kapital, ta, ta cena je, tudi sama cena in sami procesi so fleksibilni, recimo lahko vzamemo tudi piratski, recimo, če smo nisko plačeni, lahko vzamemo piratski program za učenje tujih jezikov, recimo na torrentu ne plačamo tačaja, ampak se smo še vedno, recimo boljša, učinkovitejša, pa kvalitetnejša, delovna sila, kot smo bili par mesecev nazaj, kaj še nismo znali, uh, tujega jezika se pravi, imamo fleksibilno skup, kar se tiče cene, cena ni fiksna, ker je odvisna tudi od iznajdljivosti in v vsegladnem življenju, ampak tudi po drugi strani od političnih dejavnosti, sindikalne uh, organiziranosti in uh, uh, podobno. In tudi reproduciramo se sami, se pravi niso naprej dan niz praks in dejavnosti, ki jih moramo izvajiti, razen teh minimalnih, recimo, da moramo spati nek, nekaj ur a, na noč in recimo vnes vase nekaj nek minimum a, kalorij, med tem, da vse ostavijo, pričeno naši znedligosti, kulturi, a, recimo sprednosti in, a, in a, podobno našim, zamislim se pravi, če stran, kar, kar je ključno za variabilni del a, kapitala je, da je z njim, za razlikov od konstantnega kapitala, da je z, njim mogoče, ali pa z njegovo višino a, mogoče, a, mogoče a, manipulirati, ali pa da je prožel, da je manipulabilen, a, da, da se ga da spremeniti. in potem imamo spet neko drugo a, konstanto in to je tržna cena origanijev, na katero tudi posamezne uh, podjetje ne more vkljivati, zapravo recimo, ko, ko začnemo z delavnico origamije, ko prvi paket svojih izdelkov na trg, lahko bi postavimo ceno takšno, kot jo ima uh, konkurenca. Ne moremo prav veliko, recimo, če konkurenca predaja um, uh, origamije po 2 evra, jih mi ne moremo za 5 evrov. Recimo lahko malo nad 2 evra in rečemo to je zaradi fensi japonskega papirja in zato, ker imamo fair trading in tako naprej, lahko gremo malo nad tržno ceno, zato, ker smo pošteni do recimo japonskih zgibovalcev in ne uporabljamo troškega dela. Recimo da se s takimi marketinškimi prijemi recimo hit malo nad tržno določeno ceno, ampak naj ne bi prav drastično. Recimo, če bi šli do 3 evre, bi že, že začeli zgubljati kupce kupce in zanimanje na popraševanje, tako da to je tudi večja, manjkostanda, ali pa mejhan, manevrski pravstar, kažno ceno, da tako da znotraj tega je, v bistvu, kar se tiče čisto finančnih tako v inizmem podjetja, edini za res ali pa tisti, tisti, ki ga najbolj a, mogoče manipulirati sama cena, a, cena delovne sile, se pravi imamo Mamo a, določene, določene prihodke v, v obliki investicij v podjetje. Če povzamemo, imamo določene odhodke v smislu tako nakupa konstantnega kot a, variabilnega kapitala, in spet imamo določene a, prihodke v obliki izkupička iz prodaje naših izdelkov. Zdaj to je več ali manj fiksno, tako da na izkupiček iz glede na to, da ne moramo vplivati na tržno ceno posamezne podjetje ne more določati tržne cene, na to več ali manj ne moremo vplivati, ne glede na to, kako smo sprednji menedžeri, podjetniki, kapitalisti. Potem imamo tudi začetno, začetno investicijo, ki je več ali manj uravnana z produkcijskimi stroški. In potem imamo spet fiksne cene ali pa rigidne odhodke ali pa stroške podjetja, ki so spet nakup materialov, surovin in strojov in naprejme po tržnih cenah, na katere tudi posamezno podjetje a, ne more vplivati. Tako da edini a, finančni tok, s katerim lahko manipulira ali na katerega lahko vpliva, je odhodek za a, plačilo delovne sile pa je variabilni kapital. Zato, zato, zato je, kako bi rekel, manipulacija a, s tem finančnim tokom, s temi stroške, s temi odhodki iz podjetja, je ključno za razumevanje same tega, kako nastane presežna vrednost in kako, kako, kako nastane, nastane profit. Se pravi, treba je znižati in mogoče je, ker je ta, ta postavka manipulabilna oziroma prožna, se, se jo da, da znižiti vrt ali pa znižiti na raven Ko bo produkcija a, profitna, ko bo, ko bo razlika med to začetno investicijo in izkubičkom iz prodaje pozitivna. Zdaj, kako zniževati, kako manipulirati. Za variabilnim kapitalom oziroma z samimi plačami, če rečem, brno ravno si in preprosto, naj, najlažje z njimi manipuliramo seveda tako, da jih znižujemo. Se pravi, če, če so bile en dan recimo 1000 evrov, na mesec jih lahko znižamo na 800, ampak to, to je recimo tudi stvar prekarnosti, recimo pritiska na delovno silo. In, in podobno neoliberal, različnih neoliberalnih politik in tako naprej, o tem se vse še da se verjetno kaj pogovarjajo, ali se že postušal kakšno predavanje, ampak to ni najpogostejša in najobičajnejša, najobičajnejši način manipulacije s tem stroškom, se pravi stroškom zaplanče. Uh, uh, predvsem zato, ker je prvič povezanje z določenimi političnimi, tvegani, se prav lahko izove opore, recimo sindikati to, to zelo ne radi. Spremajo tudi sami ljudje, potem, ki se navadijo na en uh, uh, standard, zelo ne radi ne volno sprejme nižanje tega standarda in če gre to pre nisko, to bila ravno izkušnja kapitalizma v Marksevnem času, potem so ljudje preprosto preveč bolni in pretrujni, da bi sploh lahko delali, spravo gre za uničevanje same a, delovne sile. je to še šlo nekaj časa, dokler, je bil, dokler so bile migracije spodeželja v mesta, teh razlišenih kmetov v mesta, ki so potrebovali delovno silo za razvijajočo se industrijo, še je konstantne, Sprav, Takrat so lahko idejansko so zgodni, kateri si poščali delavcev umirati od bolezni, izčrpanosti ali poškod pri delu, ker so vašče zdobivali sveže iz podeželja, sprav nove množice, revežev, so vsak nam v London, Manchester, Leeds, Liverpool in tako naprej. Ampak recimo, ko se v temi gracijski tokovi, kakrat toliko uh, ustalijo, je tudi obstaja uh, ko bi rekel nek, nek minimum, pod katerega težko grejo a, podjetje, če ne želijo na spašni ravni uničevati delovne sile, če želijo želijo med kogarkol razpoložljivega za, za, za poslovanje, tako da recimo tudi to zniževanje sicer je lahko precej drastično ali precej traumatično sploh vse današnje Mlade generacije, ki izkušate, recimo, tisti, študenti, tudi danes izkušate, recimo tisti, ki so študenti to danes izkušati, recimo ta precej drastičen upadec standarda med generacijami, ali pa še boste, se pravi, so lahko precej traumatični naravni vsegdanjega uh, življenja in osebne izkušnje, ampak vseeno stališča, tega najbolj ciničnega, uh, mogočega stališča, se kapitalistične ekonomije kot celote, imajo vseeno nek, nek minimalni uh, rob. Um, pod katerim preprosto ni dovolj razpoložljive a, delovne sile, ki je bila dovolj recimo vsaj spočita, motivirana, zdrava za delo, tako da tudi ta respon ni dovolj velik, glede na to, da je težnja a, po povečevanju profitev, po povečevanju količine presežne vrednosti načeloma a, neomejena. Tako da veliko vsakdanja ali pa običajna in drotinska, tako da, da je skoraj neopazna oblika a, a, povečevanja presežne vrednosti so tehnološke inovacije a, a, za povečevanje a, produktivnosti. To je recimo manj, mogoče manj očitno v na delovnih mestih, ki jih vsakeč študenti bolj poznate, recimo v Kavarni so te izboljšanja produktivnosti minimalna, ampak tudi niso čisto odsodna. Recimo, a, lahko, če ste pozorni na to primerjate, kakšna učinkovitost na takarjev ali pa kakšna je produktivnost, kako hitro delajo na takarji, recimo v kavarno, Kjer, uh, kjer tipka račune na pametne telefone ali pa recimo kako že brežični, recimo tis, uh, sistem brežičnega tega terminala za plačevanje startico, ki ga lahko na takar prinese v vsake pesamezne mizi, odreže nekaj ključnih sekund pri vsakem recimo izvajanju, uh, izvajanju plačila in tako naprej, kot da recimo tudi od teh najbolj Ko gre za storitvenih dejavnosti, kjer je mogoče uh, uložek živega dela, človeškega živega dela, še vedno razmeroma velik, so zelo pomembne tudi te minimalne, recimo tehnološke inovacije, ki povečajo uh, produktivnost, recimo uh, zasloni, zasloni na dotik, brežnični terminali za uh, plačevanje ali pa recimo v Ameriki kot recimo, da si jih treje prevažajo na takare, ker nisem izpravo večjih kostinskih obratih, se pravi tehnološke inovacije. Kako tehnološke inovacije povečajo profitek, če tem o tema Vsako in so stranov, v a ampak če zelo enostavno, s tem, ker tehnološke inovacije v kapitalizmu niso tehnološke inovacije, kar tako ne ne gre za to, da bi preprosto delali stvari drugače ali pa z drugo tehnologijo, ampak ključno so tiste, ki povečajo produktivnost, pri čemer a, produktivnost ni nič drugega kot. A, Uh, uh, kot hitrost samega produkcijskega procesa, pa izdelave, katerikoli že, uh, že uh, izledkov, se pravi to razmere je ključno tehnološke, tehnološke inovacije, uh, produktivnost, kar je enako hitrost uh, hitrost izdelave. Zdaj, zakaj, zakaj je to ključeno, kako je to povezan z a, manipulacijo, a, manipulacijo plačila za z s temi variacijami, ki so ključne, za to, da so profiti in presečna, vrednost sploh mogočna? če povečamo produktivno sistem a, hitrost, hitrost izdelave, recimo, če, če a, mogoče ti storitveni primeri so, so preveč a, a, Kompleks je tako, da vrnemo se k vprašanju laptopov in uh, Sony to šipe, recimo da, da to še ne delajo avtonomni roboti, ampak še vedno te Japonci, s katerimi lepo ravnamo, ali pa uh, Kitajci, ker smo fair trade uh, podjetje, recimo, da izlelujejo uh, z neko določeno laptope, recimo, da jih izdelajo Pet, pet na dan, z dano tehnologijo ali pa z danimi ročnimi tehnikami sprejtnosti, tehnologijo v ki, ki jih imajo na voljo. Sebra, se pravi, potencija teh pet let tobov prodaja recimo za 500 500 evrov, recimo da vsak vreden 100 evrov in se plača, plača teh dveh delavcev za tisti dan, recimo če pa enostavno rečemo, da so plačani na dan 100 euro, se pravi, tisto, tisto kar ostane, podjetju je še 300 evrov. in recimo, da morajo plačati še 200 za a, material za potrošne sorodine, se pravi, profit, ki ostane na koncu dneva, podjetju je, a, je a, 100, 100 euro. in zdaj recimo, da se podvoji hitrost, recimo, da, da se kupi robotska roka, ne bomo zdaj kako Kako dolgočasno izpodrinijo, ampak recimo, da, da ima pomaga, da ima pomaga, da ima pomaga še en robot in da dela, delajo, zaradi tega delajo dva krat hitreje kot prej. To, prebro se pomeni, da izdelajo deset računalnikov, deset računalnikov na dan, jih predajo za tisoče evrov, medtem ko in to je ključno. Deloavce še vedno po 100, 100 euro na dan, se pravi, potem, če plače, to 800 euro in če odštejemo še stroške, je to 600 euro. Se pravi, imamo podvojitev hitrosti proizvodnje laptopov, se pravi, enkrat dva, ampak imamo profit krat šest. Zato, zato je produktivnost tako dočina in tako urgentna, in zato je večina tehnoloških inovacij v kapitalističnih podjetjih usmerjena v povečanje hitrosti izdelave oziroma produktivnosti. Se pravi, zato v bistvu se sploh gre za hitrostne. Ja, gre, gre, v gre. Bistvu ja, <laughs> tukaj pa se ni važno, tudi če bi zarapok in poštjo izvajali, pa bi najžel postopek, ne vem, ne, na meste električnega roboka, da bi, bi na nakolj imeli, bil ko en trikrat dražji, produktivnost bi se povečala in prost bi bila enakrat. Ja, na, ja. Tukaj, ja kaj, v tem primeru, da pač podajo desetra želajnikov na dan, nobeno noben podjetje ni ume s tem, da ne morem prosto proizvesti. Ne? Ne, meni nekri dobi s lahko tisoč izdelamo, nekaj lahko jih tisoč izdelal bi pa zapustili več ljudi, oni On samo pač na enoto plačila več proizvesti, ne ovisno, kako hitro delajo. Ja, ja, ja. Lahko delati, svet krat toliko časta, če je letajska, manj dna je to tudi ja ja, ja, ja, ja, seveda, seveda, gre, gre. Uh, ja, seveda, gre v, osnovi, v osnovi gre na tanko za to, se pravi manipulacijo tega denarnega toka na kakršen koli uh, že, že način, ampak zelo, zelo priročne so uh, tehnološke inovacije, ki povečajo uh, produktivnost, ali pa hitrost, ampak ne zaradi zarad hitrosti same, ampak da se, zniža, uh, da se zniža čas, ki ga po samizdni zaposleni preživi z določenim izdelkom, za to gre, se prav, da se zniža čas, čez ki ga porabi doročen zaposleni za kos izdelka, ker sem plačni strošek na izdelek, strošek na izdelek nižji Zato ker delavci so ne glede na to, koliko je robotal, da ne glede na to, kako hitro ali v delajo, so vedno plačani glede na določena pogajanja, ki pa so odvisna od prvič te moči delavcev, recimo politične moči, organiziranosti, sindikaliziranosti in moči kulturno socijalno določenih predstav, kaj kaj predstavlja dobro, dobro življenje in kaj res gledevinsko uh, spremenljivo. Se pravi, delavci ne, se ne pogajajo glede na to, kako hitri so ali pa koliko okosov res ko z njihove uh, roke, ampak glede na to, kakšen standard pričakujejo, kakšen življenjsko pričakovanja imajo in kateri politično vzvode tudi imajo za, za uresničevanje ali tudi pravne, recimo obstajajo kolektivne pogodbe ne obstaja sindikat, to vse vpliva na na rezultate teh pogajen oplačinov. Se pravi, delavci se po niso ne vežejo svojih pogajen na produktivno, čeprav obstajajo tudi zeme, recimo obstajajo tudi te vezave, recimo zviševanja plač na produktivnost ampak te se tudi zgodovinsko poli zeme niso ne, ne obstređali. Na načeljoma delavci vežejo na svoje potrošniške navade standard, ki ga pričakujejo, svojo predstavo tem, kakšno plačilo si zaslužijo a, za, za svoje delo, In seveda, če se produktivnost poveča, se s tem ne poveča nujno, pa ni ne nekakšne a, povezave, da se bo potem povečalo. Tudi plačilo zadelej se pravi recimo, zdaj imamo situacijo, kjer so odhodki ne, in ne, zaplače. Ne, znači, ceno je tvoje hitlost, ker, če delajo, manj časa z enim produktov, nekako stroja, potem se mesto v bistvu pohitri produkcija, Tega, enega produkta, mislim, da je v osnovi je hidrost, zato kar je naredilo, je včasih večje količine. Zato, da lahko po zame zmernice reče: če ne bi bil na vrsti, ali bi bila inovacija vseh zmernic. Ne, ampak lahko se je to malo pogledalo, lahko se tudi znižala plača. Recimo na Tanska, večina podjetij prej znižala plače, kot to je, na, a, drago, tudi, ja, je zato, preko, to velika dragocena tehnologija. Ampak podobno je da se reje kot oko te energijo, ki ja, ja. se delaci utvrili, in če predpostavimo, da to nek standard te, in da bo šli zabiliko več mukaj nazaj na samši standard, zato pa ravnočijo ja. inovacije. Zdaj, že manje, mislim si tako ve, tako da to je res velik nasilna energija za predtavljanje sredstve, samo kinta inovacije ravno na kritost. Ja, mislim, že manje plače pravnoče za časa. A... Tam, kjer lahko se dogaja, in, ni pač zelo preveč, zelo zelo zvišati. Ampak tehnološke inovacije so veliko bolj, kot se reče, preveč, običajen, a, rutinski način povečevanja produktivnosti. Ker v tej situaciji, ko povečamo a, produktivnost, s tem povečamo, povečamo output, več izdelkov gre na trg, se pravi ta denarni tok se poveča med ta ostane konstanta. To je recimo za v vse teh velikih kolopocijah, primerih in razprav, to je skrinost povečanja kapitalistične a, maksimizacije profitov. Recimo saj s to metodo uvajanja tehnoloških inovacij, ki povečajo produktivnost, se pravno, na trg se pošle a, več izdelkov, prihodki podjetja se povečajo na, na tej strani, medtem ko te odhodki ostanejo konstanti. Malenkost na se poveča na tej strani, ker če več skipam k izoridami, opravno več papirja, tako da malenkostno se na povečam na tej strani, ampak tukaj, tukaj ostanejo konstanti, med tem, se tukaj povečajo več uh, uh, prihodki, kot se tukaj odhodki. Se pravi, to, to je skrano, uh, kapitalistične uh, maksimizacije profitev in zato je primarna uh, preokupacija večine vodi podjetij, kako pohitriti, kako povečati produktivnost produkcijskega, produkcijskega procesa s kašnimi tehnološkimi izvršanjami ali s organizacijo delovnega procesa ali bodi si skrašovanjem odmora za malice, zato je to tudi ta big deal za kapitalista, to je tudi, tudi odprta tema, recimo dožina odmoro in podobno, kjer kur se da odreza, to če nekaj sekund, če se zdi banan No, recimo, da se vse skupaj sešteje, vsaka, vsaka sekunda ali še manjši del uh, sekunde je pomembna, ker v kapitalističnem produktivenem procesu čas dejansko je denar. Se pravi, bolj ko zmanjšamo čas. Uh, bolj, ko zmanjšamo čas uh, produkcije enega, ne večjo večje profite, bomo imeli s tem večjo konkurenčno prednost, s tem večji tržni uh, delež in še več uh, profitov. Zdaj zaključujemo, kako je že ura, že pet, uh, zaključujemo še nas prvo uh, četrtino uh, predavanja, tako da zdaj ostale tri, tri bodo uh, res hitrejši. Tako da bomo povečali tudi svojo uh, produktivnost, in drugi del. Uh, realna substancija dela pod kapital. Zdaj, kaj je mogoče samo pojasnilo, kaj, kaj pomeni ta uh, koncept pri Marxu, niti se ne bomo dolgo uh, ukvarjali z njim. Se pravi, uh, Marx, ko govori o realni subzoncija dela uh, pod kapital, mi se je na ta proces samo v njegovi studivinskih uh, začetki. Se pravi, uh, po, po te splošne logike kapitala Po tej delovanju krati konkurence in a, imperativa konkurence in imperativa maksimizacije a, a, profita se začne tudi po bolj tehnično konkretnih načinih a, maksimizacije profita pod, a, pod pritiskom a, konkurence, potem opisuje, a, a, opisuje na bolj konkretni sociološki zgodovinski ravni, a, kako je potekala industrializacija, vzhodna industrializacija v Angliji konec 18. -ga in v prvi polovici 19. stoletja in pride je do, do zelo zanimivih in pomembnih ugotov, recimo na bolj podrobni, natančni konkretni in konkretni sociološki ravni in zater, da sama ta obveda razvoja in neskončno povečanje produktivnosti a, ne, ne pomeni samo tega da z perspektive življenja delavcev načina dela, njihove čisto subjektivne izkušnje udeležbe v V produkcijskem procesu ne, ne pomeni samo tega, se pravi, ne pomeni samo povečanje hitrosti, ampak pride še, še do nečesa bolj osupljivega, recimo iz te a, sociološke a, perspektive. Marx piše, da, da ne gre samo za to, da vsak posamezni stroj, recimo te parni stroje, ali pa kasneje takoči trkovi danes uh, računalniki, robotske roke in uh, uh, podobno, ne gre samo za to, da povečajo hitrost čeprav tudi to um, produkcijskega procesa, na tej sociološki ali pa antropološki ravni pride do določenega, do določenega obrata v razmerju med delavcem in strojem. Se pravi, za razliko, to paša mar se to temu reče, tudi realna dela a, kapitalu, za razliko tradicionalnih obrtniških oblik dela, ker delamo vlečno z z nekimi nastavnim orodjem, recimo če se stavljamo doma, IKEA, MARE in podobno. A, Uh, mi rokujemo, pa ljudje rokujo z rodi, pa upravljajo z rodi. Zdaj, ta veliki obrat, ki ga opazi malo v suzezi z industrializacijo uh, v Angliji, nasplošno z obvedbo specifično kapitalistične delovne tehnologije, je, da stroj ni bolj kompleksno, večje in uh, uh, sestavljeno urodje, ali pride do obrata, ko stroj upravlja uh, delovca, ko deluje samo streže streže strojo, ko je ključno to, da, da recimo, to je značilno za industrijski kapitalizem ko je značilnost produkcijskega procesa to da, da je strojni sistem v spredju ključno to da so mašine brištane 24 ur na dan kot je delovala in še deluje klasična industrija se prav delavci so tisti ki se zamenjajo delajo recimo če ste imeli starša ali pa išče sorodnike, ko je težka industrija še uh, obstajala, recimo v Sloveniji ali specifično, v Mariboru potem veste, da so na tri izmene, se pravi, so delali od čestih do dveh, uh, potem od dveh do desetih in od desetih so do šestih, nočna izmena, se pravi, uh, stroji so delali več čas, ali pa tolarnje so bili več čas v pogonu, delavci so bili tisti, so tisti uh, ki so menjali. se pravi, lučno je bilo Tukaj bi bilo bistvene razlike med socializmom in kapitalizmom na to, proslavni ravni. Bistveno je bilo, da so stvari vse čas prišle produkcija vse čas poteka. In tukaj mislim, da bi bilo a, kakšne drastične razlike med čisto sedanjimi subjektivnimi izkušnjami delavca v socializmu ali kapitalizmu osemurnih izmen tega, tega naporno in industrijskega dela. Delavci so tisti, ki strežajo stroje, se pravi tisti, ki narekuje same geste delavce, recimo če je treba metat prejemno. Potem sam ta latijski stroj, recimo to veste, če ste brali Kafka v Ameriki, ti se prvo poglavje ko se reča tistega iščrpenega uh, živičnega korjača, sam, samo sam način delovanja recimo ladijskega uh, motorja je tisti, ki narekuje hitrost geste, in podobno korjača, ki meče van prejemok, to ne odvisno od recimo subjektivne presoje, volje, volje in intence. Se pravi, Marko delavci delujejo kot strežniki ali pa kot priveski strojev. Se pravi, delavci se spremenijo, spremenijo v Kako bi rekel, v potrošno robo v tem smislu, recimo v začetkih kapitalizma, zelo pogosto se poškodujejo v nesvesti od, od slabega sraka da, od ne, ne delali, pa od utrujenosti neprespanosti neprejspanosti zaradi zelo dolgih delovnikov in potem se jih samo nadomesti z drugimi z drugimi delavci, na tem kaj je ključeno, da, da so strojijo v top kondiciji. Recimo nek, nek motor, ali neka žaga mora biti res na tanšnja do milimetra, ki dela nek a, sestavni del a, in podobna. Sprav cel fokus kapitalistične produkcije se, se, se že recimo zadnjih 200 let je na samem a, razvoju strojne tehnologije pa na strojnem na strojnem sistemu ali pa lahko bi rekel strojno sistem tudi transport recimo materiala, potem dobave, dobave izdelkov. tega imajo ljudi tudi na sociološki ravni vidno, vidno manj a, pomembno, pomembno vlogo vidno bolj odrog na stran, kot strežniki ali pa ali pa preveski iz stroja. ampak to je vidno v skladu recimo zno to neko klasično, marcizično ali pa levičarsko perspektivo. Zdaj, Mark se je cel ta proces imenoval realna subsumcija, dela kot kapital, ali pa realna dela reditev, dela kapitalu. Na se strojni sistem, to pažam, Mark že 150 let nazaj, strojni sistem ali pa sistem industrijske mašinerije se začne delovati kot materialno utelešenje kapitala in A, imperativa ne samo neskončna produkcija, ampak neskončnega povečevanje produktivnosti a, produktivnosti in profitno in kot tudi opažam že Marks na čisto tej osrdaniji sociološko antropološki a, ravni se že takrat pokaže neka, neka napetost ali neko neka med čisto biološkimi človeških a, a, biti in zahtevami zahtevami tega kapitalističnega strojnega strojnega sistema Recimo, sama že v začetku je problem, recimo vročina, problem so, uh, različne, uh, različne, različne plini, ki se spročajo, različne kemikalije, ki se spročajo med uh, kapitalistično produkcija. Recimo, problem je sama izčrpljujoča ali zmožnost človeške koncentracije kok kako hitro, mogoče delati tiste repetitivne gibe, recimo pri tem streženju stroju na takočem traku in podobno. Rezimo, že takrat se maksimenuje tudi boj med delavcem a, in strojem, ampak že takrat se pokaže, da obstaja neka, kako bi rekel, neovjemanja ali pa nesinkroniziranost med čisto mentalnimi življenjskimi recimo potrebami in navadami človeških biti kot čisto bioloških A organizma pa recimo tudi na mentalni ravni ali na, na intelektualni ravni So že problemi s koncentracijo, recimo samo izmučenost ali dolgočasnost, oponavanja enostavnih repetitivnih gibov, spovečeno hitrost in tako naprej. In za te je recimo slavnjega sistema, kot materializacija pa materialnega utelješanja imperativov kapitala, pravi produkcije za profitne, skončeno profitov, profitev, tega družbeno objektivnega pritiska konkurence. Zdaj, recimo, bom sposto, ok, to, to lahko mirno, spostim, ta del o realni sepsomci financ, da bomo del o realni sepsomci delovne sile preneso v a, a, četrti, četrti del, tako da lahko napredujemo, predujemo, da bomo res veli učinkoviti. K temu a, antropološkemu, ali pa paleoantropološkemu vinku se kukma na splošno časa, recimo, kak smo misli, nekaj do pol šestih, do 6. Um, recimo 20, 20 minut, če boste zdržali, ali pa 20 minut, ali pa, pa, pa, pa ure še, bo ta drugi, tretji in četrti del bo se res veliko uh, krajša. Tako da tukaj imam, zdaj, sicer imam za antropološki del, zato, ker to ni mojo osnovno potročje, ampak ki bom spustil, ker bom s tem, s tem še hitrejši, ampak mogoče bo kakšen kik, z se pa naprej, naprej opravičuje, se pravi ta antropološki ali pa, antropološki ovinek, se pravi, za si, ker ta ovinek se bo slišal res, res eksotično, zabavajte si, ostali smo pri določenemu neskladju ali pa, smo lahko bi rekla antagonizmu med Delovna sila, pa med človeškimi biti kot biološkimi organizmi, okolikor ti nastopajo kot delovna sila v kapitalistični produkciji, in zahtevami, pa imperativi, a, tempom in trosjo, kapitalistične a, mašinerije ali pa tehnologije v, a, v a, a, kapitalizmu. In potem se bomo na to točko vrnili v četrtenem delu, vse pa ta eksodični antropološki a, ovinek. Tukaj se bom čisto či referenco skliceval na knjigo Andreja leroy Gorona, Gibin Beseda, ki obstaja tudi v a, slovenskem, slovenskem prevodu, je se da antropolog, sem naletel na to knjigo. ampak Kada od teh zelo srečnih naključih je predstavljala ravno tisto, kar sem izkal takrat pri okvarjalni, pa eni strani z Marksevo teorijo produkcije, financ, delovne sile, pa dobi strani te razmisle o umetne inteligencije, algoritmih in, in podobno. Se pravi, Leroy-Kolonova teza je, mislim, da je danes v splošno sprejeto če so mogoče obvrženi ali pravi, popravili, so Njegove uh, teorije, da je človeška evolucija prejkaj nekaj, kar bi vodil, vodil razum, ki se zgodi v človeških bitih, ali pa neka druga inteligenca, ali pa uh, in preveliki uh, možgani. Da, da je bolj uh, materialna in telesna kot recimo razumsko, intelektualna ali pa, pa moškanska. se ta človeška evolucija da tem, kjer začnejo divergirati, kjer se začnejo predniki današnjega človeka, ločevati od prednikov današnjih, današnjih opic oziroma primatov, da, da je ključna um, da je ključen dejavnik, recimo človeške, začetka človeške evolucije, da je razvoj stopala, ne, ne razvoj moškano ali pa česar koli podobnega, se na nekaj točki, nekaj milijonov let nazaj, ne vedno približno a, bolj, bolj tančne a, a, številke, začnejo predniki današnje, a, današnjega homo sapiens hodat po konci. In to, to, to, je ključna, to, to je ključna razlika, medtem, ko opice hodijo, hodijo tako ali da se pomagajo s prednjimi okončinami ali pa tako, da vse čas obravljajo recimo te bal, drvesne opice, včasih še reče recimo za prijemanje. se pravi vručna, ampak v tem trenutku začetka človeške evolucije možgani teh prvih ljudi niso nič večji od možganov teh isto hradnih opic niti niso ti ljudje, ki so prej bolj inteligentni ali pa autodiholni, se pravi razvoj pokončne pokončar kože je prečisto kar definira posebno ali pa kar določa posebno evolucijsko pot človeške vrste, ampak kratisa izprva ni ni povezana z razumom. Se pravi najprej luči razuma tisto, kar dvigne ljudi od preostalih živali, ampak čisto spremembe in prilagoditve stopala, ki omogočajo ki omogočajo še pojo in potem gre čista lesna a, evolucija človeške vrste gre od spodaj na vzgoju, se pravi sledijo spremembe medenice, spremembe hrbtenice, ki je, kat veste, ukrivljena na ta specifičen način, podoben, podoben črki s kar je spet drugače od ukrivljenosti, recimo a, hrbtenice pri živali, ki hodijo a, po, vseh, a, po vseh šterih in potem na koncu a, tudi spremembe, spremembe lovanje in zalecanje same spremembe, kako bi rekel, spremembe razmerja sil v lobanju, oziroma oprat človeški klavi in zaradi določenih evolucijskih prilagoditev povezani z pokončno pojo, se šele v lobanju odpre prostor za Se pravi, ne gre za to, da bi preveliki moždani vodili človeško evolucijo, ampak lahko postanejo preveliki, ali pa večji krat pri večini primerljivih živalskih vrst, zato, ker se je zaradi specifičnih spremen povezanih s pokončal pojem, tudi spremenjiva, kako večja prostorljena, a, prostorljena, a, a, lobanje, lobanje in podobno. Tako da je bolj rola koronom, kar je človeška evolucija od spodeno, skoro so prav stopala proti možganom, ne, ne od recimo uma, intelekta, razuma do velikih možganov k drugim človeškim, človeškim praksom, ampak kar, kar je ključno Kar je ključno pri tem je, da se spokončno hojo se se osvobodijo človeške a, roke, se pravi, niso, a, niso, več a, niso več namenjene hoja pa prijemanju za razliko drvesnih opic ali pa opic, ki se premikajo po katleh in pri tem a, pri uporabljajo vse štiri a, končine, se pravi, to enako velja, a, recimo, ali to, da tudi med človekom pa, pa gorila v gorila, veste, se lahko postavi na dve noge, ampak ne morejo Po dveh nogah, to, to je ključno. Se pravi, ljudje, če odpraviš človeka naprej, lahko hodijo po dveh nogah, kar što sprednje v končini, ali pa jih odvežejo prisile, uporabe, uporabe pri hoji kar pomeni, da te uh, okončine lahko zdaj počnejo karkoli se pravi, med drugi domesti so stotine in stotine uh, tisočov let in stotine, stotine in stotine razprav izpadajo antropologije, ali recimo, če to preskočam, končni, končni rezultat je nekaj, kar sem imenoval, da Larva Goran ni zato odgovoren. To je moj domišek, ta besedna vezza praktična abstraktnost človeške dejavnosti ali pa človeške prakse, se pravi roke, roke niso specializirane za karkoli, se pravi, so prose za početje česar, česar koli, medtem, ko naša stopala, naše zadnje okoljčine še vedno ostale specializirane za hojo, se pravi, stopala je specializirano za to, čeprav imamo prste, ki dveste težkostimi prsti, a, a, karkol a, resnega počnemo ali pa za, zapletenega, se pravi, glavno, stopali, stopali a, hodimo in jih za premikanje, medtem, ko so glani na rokah za razliko od, recimo, konskega, konskega a, kopita, ki je specializirano za hojo, za hitro premikanje po različnih površinah, ali pa za razliko od rakovih, klež, ki so specializirane zgolj za premikanje, ščipanje in podobno. lahko s prsti počnemo karkoli, to sem mislil s praktično abstraktnostjo. Še veš kar okaz, svojih osnovnih, kako bi rekel, značilnosti, se pravi, tega, da med malcem po ostalimi prsti a, a, od 90 stopin in to, da lahko z njo prijemamo, stiskamo, lahko stisnemo v pes, tercima ampak je nič kot dobro, kot specializirane živali. Nikoli ne moramo stisati tako močno, kot rak, nikoli ne moramo točko tako, tako močno, kot kon in a, podobno. Ampak prva prva urodja se razvija ravno kot eksternalizacija telesa. Se pravi, oboraba zaradi te nespecializiranje ali abstraktne roke, kot oboraba stvari, ki so preprosto obrali ljudem na voljo in jih oborabljajo na identičen način, kot kon kopita. Se pravi, so podalšnika ali pa izrastek telesa. Nekaj mi pristok, kar pa predite, da je to ključno in neenako ključno, kot možgalni um inteligenca in pregore. Se pravi, da je to bolj ključno. Tega, kar sem nazadil, ne, ne to, to je samo to je samo zgodnejše, čist kronološko se pravi. Mm. Uh, tehnična, kako bi rekel, tehnička človeška obstaja pred intelektualno človeška sta, sta pa obe uh, um, kako bi rekel, obe ravni, evolucije v krati, si potem, če nadaljujem se se misel opred k, k temu, sprositev roke krati pomen, sprasitev uh, takrat, če gopca, uh, oziroma čeljusti uh, pri sile prenašanja hrane in ali uh, mladičev, kot veste, mačke recimo, hodijo z vsemi štirimi nogami ustih oziroma gopcov, prenašajo, uh, prenašajo mladiče In, in hrano. Se pravi, tudi ko jamejo miš, vam je prinesel pokazati na, na tempih ali pa predpražnjih, v, v govcu, se pravi, ta sprasitev rok krati pomeni, da lahko pravi ljudje nosijo hrano v rokah ali pa karkoli drugega, se pravi, gobe, jelene, karkoli že prenašajo, tudi ta primitivna, prva primitivna orodja, kar pomeni tudi sprasitev govca, ki se časoma splošči in nastane značilna človeška oblika obraza, se pravi, ploska, tega povdarjenega kopca, kar je tudi uh, odvisno od spremembe razmerja sil, ki je drugačna, če glava na koncu uh, uh, vodoravne uh, vodoravne kot če na koncu, to je pa človeška uh, lobanja, kot če na koncu navpične uh, uh, navpične uh, hrtenice. In potem povez, povezano s tem se pravi sama sprostitev uh, ust Za, za govor je povezan tudi razvoj človeškega jezika in to povečanje prostornine lobanjev, v katerih se lahko možgani povečajo sprve nazaj in potem še očeljne delo, to ključno, ker si zdaj ne prav veliko možganski anatomije, ampak recimo, da Iz druge, iz druge roke, a, vem, da, da je ključem je režen, se pravi, da so tam ti centri za refleksijo, to, kar imenujemo razum, specifično človeško vrsto spomina. In kar je, kar je še specifično za človeško inteligenco, se pravi, ne, ne samo za človeško tehniko ali praktična pravila, ki delamo a, a, z rokami, ampak posebno za človeška inteligenca razlog, zakaj se imamo za nekaj več, ali za nekaj posebnega v primerjavi s drugimi živarskimi vrstami je ravno njena abstraktnost, ali pa možnost abstraktnega simbolnega uh, simbolnega mišljenja. Se pravi, imamo abstraktne, ali pa tisto, kar definira ljudi kot vrste na najsplošnejši ravni, je praktična abstraktnost ali pa abstraktnost uporabe rok. Se pravi, lahko delamo karkoli, prijemamo uh, potiskamo, vlečemo, nosimo uh, okoli, lahko pa tudi izdelujemo vedno kompleksne še stroje, s katerimi, uh, s katerimi lahko tudi letimo uh, po zraku in abstraktna misel ali pa abstraktni uh, intelekt, ki, ki pomeni osvoboditev recimo intelektualne dejavnosti od presilja neposrednega, uh, neposrednega doživljanja, se pravi zmožnost razvitev čist specifično človeške vrste spomina. Se pravi, da, da ne, ne samo, da se spomnimo stvari, ampak da lahko mislimo o stvarih neodvisno od konkretne situacije, v kateri, v kateri so se zgodile. Se pravi, osobojeno s ne neposrednega doživljenja. Se pravi, prvič, ni za razliko od živalskih krikov, recimo to 200 veste, če stopte na rem, se začela dreta pa cilj, Ampak uh, ne bo, ko se bo spomnila, se ne bo začela drejiti in ciljta ali pa ne bo komunicirala drugim mačkam, da je, da je nekdo uh, s na ponaredil. tem, je to značilno zravo človeške inteligenci pa človeškega uh, spomina, sprava, da, da lahko o nečem govorimo, kar ne, če sam ne doživljamo z razlikov čevalskih krikov tisti a, trenutek, da to lahko a, sporočamo drugim, to sem mislil tudi z abstraktnostjo a, misli in da lahko mislimo, razmišljamo in se spominjamo tudi stvari, ki smo pripravili v knjigi, se pravi stvari, a, ali pa k jih je nekdo povedal, se pravi stvari, stvari, ki si niti niso zgodile nikoli nam, se pravi ta osnovna zmožnost abstraktnega simbolnega a, mišljenja ki je povezana tudi s človeškim jezikom, človeškim pisavo in tako naprej, in ki je neodviznalo, kako bi rekel, te, generična človeška smožnost, obstrahtno mišljenje ni nekaj, kar delajo uh, nekaj, kar dela filozofija, pa smo filozofi in matematiki, ampak je nekaj vsakeč, uh, kar, kar naredimo vsakeč, ko rečemo sadaž na mesto javolko. Se vsak konkretno javolko vzamemo pod obstrahtnim konceptom uh, uh, ali pa razumemo, zlužimo pod abstraktnim uh, konceptom, sadeža in se pravi recimo to, to bi spostavil zaenkrat in potem gre še na hitro četrta modelu, kot osnovne značilosti človeške, človeške vrste ali pa človeških biti, se pravi abstraktna praksa, zmožnost abstraktnega mišljenja ali pa inteligenca osvojena v sile neposrednega doživljenja in univerzalna ne specializirano. Se pravi, če so spet raki, konji in podobno, godt specializirani za določene dejavnosti, konji za tek, raki za šipanje, delfini za plavanje in podobno. Človeška vrsta ni, ni vnaprej določena za, za počet karkoli, in ducani po sebi recimo brez uporabe intelekta in tehnologije in tudi nič ne gre prav dobro. Recimo, to, to veste, ali si lahko presavljatev, vendar tega ne bič da, ali če poslite človeškega mladiča v kozdu, bo vredno zelo hitro umrl, ni preve žober, ali date ali prav, če date odraslo človeško bitje, a, recimo, brez obleke in telefona, v kozdu bo tudi zelo vredno zelo hitro umrl, razen če javno če način nekaj, v premaga predatorja in uh, tako naprej, ampak velika, velika večina, recimo običajnih uh, ljudi uh, svojo univerzalno nespecializiranost brez pomoči komunikacije z drugimi intelekta in brez pomoči tehnologije ne more včeti uh, prav, prav deliko, ampak to, tu bi se moj izpostavi še eno se pravi univerzalna uh, nespecializiranost, se pravi, mi smo naprej za, za početi lahko karkoli, ampak krati lahko potencialno počnemo karkoli. Recimo, tukaj lahko širimo človeško celota, lahko tudi širimo rakete, ali pa sonde, ali pač druge ljudi v uh, vesolje. Lahko recimo vrta zelo globoko uh, v, v uh, planet, lahko izumlja različne zelo subtilne znanstvene in tehnološke stvari, lahko tudi neke zelo grozljive, uh, recimo uh, vojaške izume, kot so bojni plini in podobno. Ampak ravno to kaže na to prožnost. Ali pa ne specializirano od kot živega bitja, Med tem, za mančke lahko z veliko verjetnostjo rečete, da bodo v, v življenju lovile miši in veliko spale, za, za ljudi težko naprej predvite, že v eni generaciji, kaj se bo zgodilo, kaj bo naredila bo nova vojna, ali bo socializem, ali bo recimo že, že za 50 letje, skoraj najmogoče predvidevati, kaj, kaj bodo ljudje počeli, kaj bodo izumali, recimo na kakšen način bodo živeli, ker recimo v tem tretjem delo zaključen so samo te, ostale bilo bolj zanimivost ali pa za pranksa Se pravi, šloveška, a, praksa je, a, ali ba, človeško delovanje je tudi praktično, abstraktno in univerzalno nespecializirano, tako kot je tudi naša inteligenca praktična, se pravi, lahko delamo karkoli ali lahko tudi zamenjamo dejavnosti nismo naprej genetsko ali kakorkoli za razliko od mač. Predoločeni, pre recimo, zgolj za lovljenje miši, spanje in izgledanje, izgledanje kul. Se pravi, in zaradi teh značilnosti je človeška delovna sila priročna za kapital v zgodnjem obdobju kapitalističnega, zgodovinskega razvoja. Se pravi, ravno zaradi te prisile, pa zdaj se vračam k, k drugem delu pa preskaku, preskakujem naprej na a, četrtega, se pravi ravno zaradi tega, če upoštevamo a, recimo ta imperativ neskončnega povečevanja a, produktivnosti in skozi tehnološke inovacije, kar tudi na tej nagel elementarni, vsegnani, tehnični ravni vrščas spreminja produkcijski a, proces, se pravi spet a, v skladu z nasložnem nepredvidljivostjo recimo človeških dejavnosti Recimo, verjetno, uh, japonsk generacije japonskih delavcev, da tako rečemo, obrtnikov, uh, sredi 20. stoletja, še niso mislili, da bodo njihovi sinovi, recimo, že delali v tovarni z robotskimi uh, rokami. Seveda, te, te stvari se, se zelo hitro uh, spreminjajo in zdaj je že očitno, kaj je človeška delovna sila, če jo primerjamo, uh, živalsko bolj primerna za uh, kapitalistično produkcija, kar ravno zaradi svoje. Uh, uh, Praktične abstraknosti in univerzalne nespecializiranosti dejansko se a, a, lahko začne delati, recimo, mogoče ne čez noč, ampak recimo relativno kratkem času lahko začne delati nekaj a, drugega, kot je, do, kot je delalo do sedaj. Se pravi, če je pripilje v tvarno robotske roke kar pomeni, da ne, recimo avtomobilski gum ne montira več recimo ročno, ampak se zdaj, so zdaj na voljo drugi gibi, se pravi recimo podajanje gum v robotsko roko, ki jih potem pritrdi na, na na avtomobile. Uh, to dejansko, da ljudje človeška bitja ravno zaradi svoje praktične avstranjstvo, ti to smo lahko, lahko najdejo. Se pravi, lahko se naučijo novih praks posabijo uh, na prejšnje in tako naprej, so pri soprožni, ali pa prilabitivi v svojih uh, praksi. In krati so tudi sposobni razumeti in recimo kreativno to prinašati ali pa inovirati lastne, lastne uh, prakse. Se pravi, prvice so sposobni razumeti uh, Uh, Komuniciramo na vodila, pisna, ali pa ustna, ampak vse tudi sposobni svetovni razume, gre pri tem, uh, kaj počnejo. Kar pomeni, da lahko tudi sami, ki izboljšujejo, bodo si v svojo korist, recimo to deloci zelo pogosto delajo, sploh v industriji. Recimo, najdejo bolj učinkovit način montiranja gumija, zato da si ukradejo kakšen odmor med delovnim dnevom, da malo prihranijo uh, na času bodi si kakšne bolj uspetniški ambiciozni delavci recimo lahko svoje ideje spračijo o manažmentu, bi se pa z višjo plačo ali z napredovanjem recimo v podjetju. Um, ampak gre za to, se pravi, inteligenca je uporabljena, da spravo razumemo, kaj, kaj se počne. Se pravi, ne glede na to, kaj se dejansko počne, da smo to zmožni uh, razumeti, um, na nekaj osnovno abstraktni ravni kot neko dejavnost ali kot nek a, a, mehanizem, ne glede na vsakokratno konkretno dejavnost. In praktična abstraktnost je pomembna, da lahko prilagajamo svoje gibe ne, ne samo na ravni naših usposobljenosti ali izvoljenosti, Tudi ravni tega, da dejansko imamo proste roke, recimo z, z prsti in tako naprej, da dejansko lahko s temi istimi rokami bodi si tipkamo, bodi si zabijamo želje, bodi si monteramo gume ali pa a, a, a, neskončno določenih, mislim, neskončno v katerih koli upravili. Se pravi, to je razlog, zakaj je delovna sila za zakaj je prednost delovna sile Pred drugimi živalskimi vrstami. Recimo, če bi jih dal montirati pume, a, konju, se vredno skupiti ne bi najbolj na znašlo. Mačka, ravno zato, ker nima, to veste, recimo, če mačka, mačka, ravno zato, ker nima specifično človeške inteligence ali z možnosti specifično človeške a, refleksije, bi verjetno bežala v te tovarni in potem bi šla spati, kam na sonce recimo, ali pa hod, kakšen že zdela na automobil, iz katerega je ne bi mogel zbezeti, se pravi, še omejena na neposredno doživljanje, ne. se pravi, to klo zelo prijetno, ne prijetno. Ni, nima še te abstraktne inteligence, kjer bi lahko v mački da recimo to lahko vzkušte kot sociološki eksperiment, mačko ali kateri koli živali dopovedali, da je treba najprej delati, da se nekaj odrekati, zato da boste potem imeli tenar, se pravi, zato, zato je treba še znati simbona, razmišljati v smisel, dojeti, kaj je prihodnost, to pomeni, da smo se z mentalno emancipirati od preteklosti ali od sedanjega in potem tudi načrtovati, da so v bistvu zelo kompleksne mentalne operacije, čeprav jih izvajamo, izvajamo vsakodnevno. Se veram tudi malčki, se ne vem, najboljše se pravi od danih, a živalskih vrst a, in v tem trenutku se dejansko ljudje najbolje obnesejo, obnesejo kot a, delovna sila. Do te točka, v tem trenutka se sprinem s klasičnimi marksističnimi ali interpretacijami ali pa kritikami prekajalosti v spisem, da vsaj, če, če imamo za edine konkurente človeške telo sile, ostale živalske vrste, decimo, a, ki poznamo konje, mačke in tako naprej, potem je definitivno Sloveška delovna sila ne je še vedno nujna za to, da bi kapitalistična produkcija sploh lahko delovala, da bi bili profiti uh, mogoči, mogoči in uh, tako naprej. Ampak recimo, kar je moje vprašanje, zdaj res prehajamo ta spekulativno uh, futuristični del, kar je moje vprašanje, kaj pa če uh, ta... Kom človeški, delovna sila je konkurenčna, delovna sila ni živalska, se pravi, kajče ni biološki organizem, kajče je recimo strojna ali pa tehnološka v obliki a, umetne, umetne a, inteligence in tukaj recimo, za razliku od konja ali domački, če a, primerjamo v teh istih kriterij umetno inteligenco, recimo tudi v teh vredno že to, kar se zdaj dogaja na področju umetna inteligencia, je že osopljivo, ampak verjetno način, kar se bo zgodilo 20 let kasneje, bo to še precej primitivno. Tudi ne vem, koliko se je dejansko ta trenutna umetna inteligenca uporablja v, v samem produkcijskem procesu. Mislim, da nekaj se v medijski industriji, v dizajnu. A, mislim, nisem prepričan, ali pa ne vem, če se dejansko v avtomobilski industriji in v, v podobnem, ampak recimo Če že to, če že neko osnovne predstavljene so tudi za umetna inteligenca, nisem specialist, ampak recimo če znamen vsem ta program za igranje goja, recimo neke vsem dostopne in razumljive in znane primere, potem, potem lahko vidimo, da po teh osnovnih kriterijih umetna inteligenca ustreza Uh, ustrezam, kako bi rekel, zahtevam ali pa imperativom uh, kapitala, se pravi, je, je praktično obstratna, sokar deluje, deluje na način algoritmo, se pravi računalniških ukazov ali pa procedur za izvajanje določenih uh, operacij, uh, za kih je in za izvajanje določenih operacij, za katerimi je mogoče namerno ali intencionalno prilagoditi potem tudi določen hardware Se pravi, zdela bodi si robotske roke, bodi si stroje za dvigovanje, sam da za razliko od klasične stroje iz marsovega časa se ti lahko upravljajo sami, se pravi znajo, recimo, če so umetno uh, intelijenti, znajo prepoznati uh, situacijo, se nam je v komodicirajo med sabo, recimo. Če malo spekuliramo, znanseno uh, uh, fantastično se pravi, ali pa težko si pred ki je bolj tako intelektualno kot praktično, abstraktnega kot računalniški algoritem. mamo jezik je krati koncepti niz praktičnih navodil, zapravo uh, računalniška koda ostaje samo v dejanju svojega, svojega izvajanja, ampak sa, sam jezik je pa ker gre za neko različice matematičnega jezika, naj, najbolj možno abstrakten in s tem najbolj možno univerzalnec. Se pravi, načeloma ni načeloma ni nobene stvari nobene operacije, ki je algoritem ne bi, ne bi mogel izvršiti, pa če odpisamo potesijo dnešije programerja, potesijo, če samo učiči se od odselega postopka in čez njegove individualne zgodovine, se pravi imamo V računalniške algoritme ali pa računalniško uh, inteligenco, ki je praktično uh, abstraktna, pa če znotraj danih tehnoloških, znotraj danih tehnoloških ali pa hartjerskih okvirov, um, in ki je tudi intelektualno uh, abstraktna, se pravi, tudi. Tudi umetna inteligenca, recimo v primeru teh programov, ki igrajo ali pa druge igre, ali v programov, ki se sami učijo, ali v programov za analiziranje uh, podatkov, ki sami včasih uh, iščejo uh, boljše, ali hitrejše, ali optimalnejše načine sami izvajanja analize velikih uh, količin podatkov. To pomeni, da so intelektualno abstraktni, se pravi, da se lahko emancipirajo določene. Konkretne a, situacije, in razmišljajo o tej situaciji na ravni modela, ali pa, ali pa teorije, kot, kot o nekem mehanizmu, ali pa proceduri, ali pa procesu, ki je mogoče izboljšati. Tako da, tudi po, tej, a, po, tej, po tem kriteriju, tako kot ljudje, tudi umetna inteligenca ustreza zahteva kapitala za delovno, delovno silo in jednako je univerzalno nespecializirana, ampak mislim, da še bolj, kot človeška delovna sila. in mislim, da je tukaj dočin prednost. Zdaj o tem, a je umetna inteligenca pametnejša od človeške inteligence, v tem res se mora sodati, ker Z, zato bi mogo imeli še eno življenje izvukarjati samo z uh, računalniškimi vedami in uh, tehnološkimi študijami. Zdajmo ima izrazito premala programerskega matematičnega znanja. Uh, in tudi nisem pripličan, obstaja kriterija, da zakaj je bilo to sploh pomembno, recimo uh, presojeti, kdo, kdo je pometnejši. Ne vem, če obstajajo skupni kriteriji, recimo za samo šit, učiče se, A, a, algoritme in za, recimo, človeške otroke, ki se očijo se največ več o vsaj kriterij, kako jih primerjati in a, a podobno. Ampak, recimo, ko upravljajo iste prance, recimo, ko, ako zagrajo iste kresov, ponavar te umetno-inteligenti programi, boljši, recimo, ali pa sprejtejši, ampak mislim, da, da to s ni ni a, pomembno, da ni ni toliko a, odločilno, se pravi doj pavetnejši, ampak je dejansko inteligentnejši, da tukaj ne gre za, za ta tip a, tekmovanja. Mislim, mislim, da kar je odločilno pri tem, da bo mogoče, mogoče umetna inteligenca ali obtelešena umetna inteligenca v obliki avtonomnih robotov a, s časoma mogoče podanjem spodrin na šoleško delovne silo iz kapitalistične produkcije, Mislim, da, da je njena boljša univerzalna nespecializiranost, ker ne samo, da je mogoče naredi antropomorfnega robota, recimo, ki ima, podobno, ki ima podobno, podobno roko, recimo podobno sestavo telesa, recimo, da hodi po zadnjih okončinah in uporablja nekaj podobnega roka, in a, tako naprej, ampak je, ga, ga je mogoče prilagajati in potem spreminjati glede na zahteve a, vsakokratnega produkcijskega procesa. Se pravi, mi, mi se sicer lahko, ljudje se lahko naučimo na mesta montirati kume, nalagati kume v robotsko roko, ampak ne moramo pa narediti večje roke. Recimo, ne moramo se pa narediti a, večje roke, ampak v primeru je lahko ta a, Univerzalna nespecializiranost so to obliki nabora, recimo različnih nastavkov, ki se jih lahko menjajo, kolegena. Se pravi, treba, da je na neke brse, ampak lahko se recimo menjajo te, te nastavki na a, robotski roki. Se prav. mislim, da je odločilna prednost a, hipotetičnih avtonomnih robotov pred človeško delo nasila, da z razlikov od ljudi, ki so produkt a, a, evolucijskih naključi Se pravi, ki niso bili dejansko zasnani za to, da ne bojo človeška sila kapitala, ampak je to čisto naključno. ključno srečanje različnih zgodovinskih se pravi, formacije in pogojev za nastanek kapitalizma na eni strani, evolucija človeške vrste na, na drugi strani, se pravi, res na ključno. Pa po eni strani srečno, po drugi strani nesrečno pa tragično a, srečanje. je še vedno ključna razlika, recimo, med a, roboti in ljudmi, ali pa vsej samostalnimi avtonomnimi roboti, ta, da ljudje dejansko niso bili narejeni za udeležbo v kapitalistični produkciji, na kar se namigno že prej, se pravi, kaj se zgodi. Sletnik, ki so oteleženi v kapitolistični a, a, produkciji. Čeprav so praktično če abstraktni čeprav imajo zmožnost simbolnega abstraktnega mišljenja, čeprav njihova je oh, oniverzalna, nespecializirana, se pravi, pridejo, a, pridejo na delovno mesto in potem se začnejo obrtežati, da, da mi je to včas. Potem sem na chatu ali pa na Facebook in potem mora prideti menedžer in se na njiho ali kot drugače a, disiplinirati. Uh, potem potem so lačni uh, lačni in uh, jejo so mi sicer dela se načasti sto zanimiva je so osupliva načina odležujejo uh, kapitalistične kapitalistična produkcija ampak recimo zlogo zlogo hiter konstantne preвороče in potem to probleme vsi vsi še posebej strejši posameci pa Več toplot, da vročine oddajajo. Se pravi, tudi če že delamo za računalnikom, včasih, recimo, da nam gre vroče, ali da na nas peče. Težko si predstavljamo, da imamo resele informacijske ali medijske sisteme in a, računalnike, ena med drugim, pa ti se servise, sobe, tam, tam še bolj vroče, recimo in sploh, ali kjer je veliko motorjev, ali pa splošno, ker je veliko strojev, ki mot, motijo nas. Recimo, Uh, motijo nas v v kemični ali v farmacijski industriji in potem, potem je spet to uh, problem, kar je preprosto problem, recimo, če neopremenjeno, če ne poskušamo neutralno pogledati, to je preprosto Z antropocentrične perspektive tukaj seveda v problem, nasnaževanja. Mislim, da objektivna, ko ne odbrano tukaj ne gre za nasnaževanje, ampak gre za to, da, da določene življenjske oklike niso neustreza ne ne okolje, ki ga s svojim delovanjem producirajo, producirajo neke druge neke načine delovanja. Se pravi, ni objektivno preveč vroče atmosfera, samo za ljudi je pretopla in tako. Tako naprej se pravim, kar, kar je ključno to razmerje, da ljudi na neki točki, kljub temu, da so pa ne sami privnetni za katerisično produkcijo, ta začne motrat in začne škodovati Bodi si zaradi srupa, kaj storiki doživljajo srupa, bodi si zaradi vročine, bodi si zaradi pomanjkanja koncentracije in tako naprej. In ker, so, ker ljudje, ravno niso stroji, ampak so biološki organizmi, je njihov tempo, to tudi podarja Leonardo dači, in mislim, je zelo pomembno. Tempo in biološke, hitrost biološke evolucije je ravno zato, ker biološka evolucija ni kapitalističnim proces nima ima s kapitalističnim procesom, je veliko počasnejši od procesa kapitalistične produkcije, za katero je, kot sem poskušal pokazati, hitrost ravno odločilnega pomena. Tako ne, ne samo, da je tempo tehnoloških sprememb izjemno, izjemno hitre, ali tudi postaje vedno hitrejši, se pravi, a, tudi a, pospešuje, a, skozi, se pospešuje skozi čust. Meni te, ko je v preberavi s tem izjemno počasna, se pravi, ker tudi više l'eruanko ronči no, človeške vite, nismo dosti vgače. Čeprav danes uporabljamo a, a, računalnike in se vozimo letalnih, ampak Fiziološko skoraj način smo drugačne ki so lovili mamote, ki se zavijali v njihove... njihove ja. ...čoženje, da? Ja, Ja, prešeljamo. Se pravi, da se razumem tudi z nasilno fantastični scenarij, se pravi, se, pa se zavišamo v čista dela na zamenjali Se da to nekako indiciraš. Ja, mislim, samo poskušam, da razlog, Za kaj je Zdaj sem razmišljal o tem, ko bi morali dobiti ljubo kapitalizem. To, to si veri, da se bi super razvelo. Zdi se, da to je to res premernejša delana sila. Samo vprašal je, če bi pomeni kapitalizem v raznim bi ti stroji svoje roke, nastavke za roke in razne aplikacije, kar bi tudi kupovali. Ker nekaj pa zdaj, da, če bi bilo to, ne, prost, še se samo konstantno kapital, Uh, nobenega, ki bi bilo hkrati hm, voljali biti izkoriščan razum, če bi tudi to sprejeli, pa bi se vse, kar se zdaj omenja in vse, kar je v bistvu zdaj, ta sistem počute želaje, misli, kukaj lahko bi lahko imel kapitalizem, drugače pa postvariš družba, ki je totalna, totalitarna in samo bom na nad zove vse vire. Sam sistem, pa resim se nam meduje, če sporebno, mislim, lahko se je 100 tisočin po sekunde je dolo hitre kako aplikacija in če bo šel dnešnje razvoj, je vse blizkovito in želim nekaj spremi zgodnosti. Ja, ali kak bi do tem ta podjetja ustvarjala do priček? Kako bi to ustvarjala? Kako sem ustvarjal? Ja, sem to povezan, kot če bi mora vsem... Ker je, v nekaj krati smo do boliko uspešnih, prostovoljnih transakcij vstopiš. Ne samo od tega, koliko vi, ko so vešni stvarišče delali. Ja, ja. No, ker, ker vi predpostavljate, da to ostane isto. Se pravi, to, da ti podjetniki vstopajo v relativno visoko še uspešnih prostorovnih transakcij, da lahko svoje podjetja uh, ohranjajo pri življenju. Ampak s komu vstopajo v, v, v prostorovne transakcije. To me znamen, ta pa, s komu ja, vstopajo v ja. prostorovne transakcije. Ja, skom od tega še priganse še dve minute, iskra zaključam, pa lahko pa z veselo Ampak, gre, gre za to, za če se varnam, misem na ta vprašanja. Se pravi problem počasnosti počasnosti biološke evolucije, se verhaft dočina predno, če gledamo samo na ravni produkcije, roboto je to da se lahko sami spreminjajo, Samo, če, če se algoritam lahko spriše eno svojo vrstico in jo nadomesti z drugim. Recimo, mi, mi ne moramo sprišati svojih genetskih vrstica, pa recimo, mogoče to, to je nek drug znak zna, v tasičen, a, scenarij ampak za, za enkrat imamo smo to roko, ne moramo biti pa huljkove roke. Recimo, med tega robote lahko ima ali lahko deluje drugače, tudi na ravni svoje osnovne strukture in sestave, tako da, tako da mislim, da ta Zmožnost, samo samospreminjanja, prilagajanja vsakokratnim zrtevam in, in tako naprej je definitivno ta prednost na strani robotov. Tako recimo, če bi vse stvari ostale iste, kar, kar vredno ne imel, to je miselni eksperiment, misel, da bi večina kapitalistov raj imela avtonomne, avtonomne robote, ampak s tem zavključujem svoj del, pa zaradi začenjam razpravo, Potem je pa vprašanje, vprašanje potrošnje, se vprašanje tega, zakaj bi roboti potem kupovali neke stvari, ki je dela drugi roboti, se pravi vprašanje vsega, kar ni kapitalistična produkcija, se pravi to je pa potem vprašanje krati, ekonomsko potrošnje in filozofsko vprašanje svobodne volje, se ali bi ti roboti kot delovna sila sklepa, svobotne kukorbe, ali bi se pogajali v rešini, svojega vlečina in ekonomsko, to je potem vprašanje, svobodna volja o roboto, ali bi dejansko delovali nad svobodni podpisniki in v in Drugo vprašanje je potrošnje, zakaj, zakaj bi, oziroma kaj sploh bi delal v tej čisto robotski produkciji in zakaj bi te roboti, to lahko sploh govorimo o potrošnji, tako naprej. sem to To, kot sem se dostal, se to so še odprta vprašanja, tako so preliminarni otvor, da lahko bo češ date. dodate. Jaz s tem ukvarjal, tem, da, če dejansko roboti, recima, da lahko govorimo, to se strinjam, mislim, da lahko govorimo o kapitalizmu do, do točke, ko sam tehnološki razvoj ta imperativ konkurence, ki narekuje na tehnološke inovacije, kot tega svojih nenadejanih labostranskih produktov, proizvede tudi, recimo, avtonome uh, robote, in potem te ne stopajo kot bolj privlačna delovna sila in se je, recimo, to je zasev na potasiči scenarji, množično mobilizirajo po kapitalistično redukcijo. Mislim, da na te točki ne bi mogli več govati o kapitalizmu ez in novit, ali o kapitalizmu, ki temelji. Mislim, da bi takrat tudi koncepti a, profita in podobno postali, a, postali praktična, neveljavnija, ali bili skutevinsko obrženi. Jaz sem ne vem, zakaj bi, ne vidim dobrega razloga, zakaj bi čisto robotizirana prihodnost delovala tako, da se roboti še oblačijo v oblačila skutevinske kostume kot trošiko ali pa svobodni delavci na svobodnem trgu delovne sile In mislim, da se to za brez pusto. Mislim, da se ukvarjal s svesi z realno financ, Če kaj sem pričal na kapitalizem mestetsko, da ni zaminil, ali tako še. A ja, mogoče. Zdaj sem pa ta stavljala, nekaj z v nekaterih trendi v razvoju denarja, nekaj razvoju finančnih, finančnih bitcoinov, novih finančnih instrumentov, hače tudi na razvoju oblik denarja, ki so popolnoma prilagojene kapitalizmu, ali kih razvije kapitalizem, Uh, kapitalizem samim, ki skoraj nima nič skupnega s tem klasičnim oblikami denare, se pravkovancov, bankovcov, delnici in, in uh, obveznic, zato niso več povezane s potroščenjem in premoženjem. Um, in kar je tudi zanimiv razvoj, v smislu, uh, um, kako, kako bi rekel, komunikacijske različnosti kapitalizma, recimo, to bo, tabor uh, recimo tukaj samo liči bliže hajeku kot uh, kot Max, recimo, Hajku, ki razume trg, kot informacijski procesor ali pa kot sistem za distribucijo delitev uh, informacij, znanja, znanja, v družbi um, in recimo če, če ohrano to, to osnovno ne, ne da bi to pomenilo da se no nas prednemo hajkovo politiko ali kaj podobnega razmišljanja o državi in socialni politiki ampak recimo če je sistem za prenos informacij in vidnosti med različnimi produkcijskimi enotami se verčče če cenovni signali sporočajo nujno o ki jo morajo vsak zase stanje konkurenca in krati tudi potrošni tisto kar je kar je, naj, najpomembnejše tem moja, moja spoklacija naslednja bo v smeri, sem sem prišel prav dosti od tega, kaj bom zdaj povedal, bo šla v smeri, a si ne bi, recimo, avtoromni roboti a, vredno bi se zamizali v se bolj vse bi bolj komunikacije, kajte je taj rovna komunikacija preko dajanja celim blagom in tega. Se pravi, bi sami lahko optimizirali svoj, svojo produkcijo, se pravi, uspeševali V neskončnosti, recimo če bi stara ta, ta polizija, da gon kapitala pri neskončnem produktivnosti, pri neskončnih tehnoloških inovacij, bi sistemi, ki bi jih inteligenca ljincev zase za komunikacijo, ne bi bili več podobni današnjemu trgu in potrošnji. Ker, recimo trg, denar in vse to so stvari, to je, da je kontraintuitivno, ampak sem da v tom priključam, to so vse stvari, ki so obstavljali pred kapitalizmu. Se pravi, kapitalizem kapitalizam je še začel rano, se obsomerajo trge, trge in potrožnjo, glede tega nismo več videli še nečešak, se pravi, še vedno klasične pred kapitalistične oblike denare ostajajo z recimo a, temi izvedenimi finančnih instrumenti, oziroma a, derivati, Se pravi, še vedno se ni uveljavila čisto kapitalistična oblika denarja, niste čisto kapitalistična oblika komunikacije pa usplevanja, medsebojnega usplevanja različnih produkcijskih in produkcijskih enot, A, tako da še vedno večinoma, ker kupujemo, prodajamo stvari, se pravi, uporabljamo zelo arhanične metode socijalne interakcije in komunikacije, znotraj zelo visoka tehnološko naprednega sistema a, a produkcije. Tako da, tako da mislim, da s tem bi robotov, kak sile, prvo kar bi šlo prvo žrtvo te velike sodelinske transformacije, bi bili ravno trk, potrošnja in to, ki jih poznamo, ampak mislim šel pa tukaj naprej o teh spekulacijah, da bi se poskušal znati celo vlastično, predstavljati, kako bi dejansko v te, te komunikacijske sistemi, ki ne bi več temeljili na, na denarju trgu trgov od zgleda. Amor mislim, da je bila napaka, se to, to sem tudi napisal, ene članko. Mislim, da je bila napaka, pa vem, da se to zelo uh, uh, zelo veliko aroganto slišam. Mislim, da je bilo napake celotnega, tudi najbolj kritičnih teorij kapitalizma. Razumevanje kapitalizma kot nečesa ekonomskega. Se pravi, mislim, da to ocenjuje radikalnost kubelinskega preloma, ki se studi z kapitalizmom in začetkom kapitalistične a, tehnološke a, dinamike. Mislim, da je to a, Ampak dobro, ne bom zdaj tega odpirao. To je ta razlika med profitocentrično teorijo in konkurenco centrično uh, kapitalizmo. Ampak mislim, da kapitalizem sem v svojih težnjah ni, ni ekonomska staro ni nekaj povezanega z menjavo denarjem in uh, trgom, ampak da pravzaprav kot prva uporabi obrtniške delovne postopke in potem realno subsidira in domesti za. Uh, strojno tehnologijo, kot sprvo uporablja podobno, tudi sprvo opravlja kovan, denar, in banko, za te arhajične in red kapitalistične oblike denarja, ki so bile znane že v antičnih družbah ki je nacionalnično kapitalističnega na njih, da njih. tisto, kar je na polju uporablja za poskusiv postavitve, primitivne, ali pri nizkotehnološke komunikacije, ampak tudi to se začne z, z razvojem financu v 21. stoletju spreminja, Tako da, tako da mislim, da, da, da, je, kako bi rekel, da, so, da so denari trgi samo začasna pomagala kapitala, ne, ne končno vrstaje. Recimo, da, da, da, da trgi v denarskoch pisa to bistveni mogoče za a, kapitalizem, da je mogoče bolj bistvena ravno ta tehnološka dinamika, se pravi a, a, neskončno povečevanje hitrosti, produktivnosti, optimiziranje produkcijskega procesa, Um, ki je v bistvu zelo radikalno samo nanašalno. Mislim, da, da mu ne moramo najti smotra, mislim, sebe ne dobrega, ne zlega. Mislim, da to smota tako, recimo, delajo tice, dela ki pripisuje neko inherentno zelo uh, kapitalizmu, uh, kot recimo uh, desnice, ali pa liberalcev, mm -hmm. ki vidijo neko civilizacijsko uh, postranstvo v Na mislim, da je izrazito samo na našalen a, sistem, v smislu, a, več profitev za več profitev, ampak kjer so, to je bi bila konkurenca, centrična perspektiva, kjer so profiti zgolj sredstvo, ne za tehnološke a, izboljšave. In potem imamo še bolj človeške perspektive, še bolj brezumno a, dinamiko, ker imamo a, hitrejši produkcijski procese za to, da bi bilo mogoče še hitrejšega in, recimo, če vzamemo profite v denarju vkliki kot sreco, potem lahko rečemo, če je ključna tehnološka, konkurenčno gnana tehnološka dinamika če prav in ne je pohlebno gnana pogotnost po denarju in a, a, profiti, a, potem lahko, če vidimo, profite je kot za Optimizirali produkcijskega procesa skozi tehnološke inovacije, potem, potem lahko vidimo, kako bi rekel, sekundarnost profitov v, v kapitalizmu, ali pa, kako bi rekel, ne, ne, ne pomembnost, ne, ne najdem besede, ampak zamejljivost profitov se pravi, tudi na tej točki se da optimizirati, če ima profitek sredstva nekaj ne cilj, sedaj, če ga je stara v perspektivi, potem profitev nimaš še optimizirati, če več danarje, pa če več danarje, nimaš kaj optimiziran. če ga vidiš toliko sredstvo komunikacije, bedeno vstavljeno, tehnološkega razvoja in drugo, potem si pa seveda lahko zamislimo druge, bolj očinkovite na to, da je uh,